Prutule râu moldovean, miez al țării lui Ștefan, Spune, cine te-a supărat, de curgi astfel tulburat și cu sânge amestecat. Eu curg tare tulburat, că-n l a aploat, nouă zile neîncetat. și cu sânge amestecat, căci mi-e neamul sfârtecat, Fiindcă de la vășcăuți și până la rădăuți, Câte ape în drum adun, toate plâng și toate-mi spun, că pier pierd satele pe rând Și-or pieri de tot curând. De la șes până în Carpați Toți românii îmi sunt luați De ruteni și de muscali Și strecuți peste urali. Iar aici îmi sunt aduși Tot ucraineeni și ruși. Îmi duc neam în carasul Și-mi aduc pe cel huțul. De la ghica vodă în jos E un vaiet dureros. Plâng românii Plâng și plâng, nu pot jalea să-l ostâng. În orașul acernăuții trec cu toții abătuți și li frică să rostească chiar și o vorbă românească. Și de jale sunt pătruns când văd herța ce a ajuns. Și încă, Doamne, aceia jale o trăiesc și mai la vale, fiindcă până jos la reni eu despart pe moldoveni, aici sculeni și aici sculeni. Aici unghieni și aici unghieni, sate gemene, perechi, din adânc de vremuri vechi. De la oancea la Cahul, doar un ceas ar fi destul spre a trece peste baltă dintr-o parte în cealaltă. Dar acum, ca să se vadă, fiul cu bătrânul uitată, tată, ca și fata cu a sa mamă, pierd o zi și trec prin vamă. Iată de ce supărat și curg tare spumegat. Și nu mă voi limpezi până țara nu-mi va fi cum a fost ea sub Bogdan și sub Marele Ștefan.